15. fejezet Az orvos alig leplezett lenézéssel mérte végig látogatóját. Miller világéletében utálta a begombolt gallért és a nyakkendőt, és ha tehette nem is hordott ilyesmit. Most magasnyakú, fehér szvetter volt rajta, fölötte pedig egy kivágott nyakú fekete pulóver. A két pulóver fölé fekete csekít vett fel. Az orvos pillantása egyértelműen elárulta, hogy kórházi látogatáshoz fehéring és nyakkendő volna illendő. Az unok ötse. – kérdezte meglepetve. – Különös. Nem is tudtam, hogy Fraulein Wendelnek unoköjtse is van. – Tudtommal én vagyok az egyetlen élő rokona. Természetesen már korábban is jöttem volna, ha értesítenek nagynéném állapotáról, de Winzer úr csak ma telefonált és egyúttal arra kért, hogy látogassa meg a nagynénémet. – Herr vinzer ilyen tájt személyesen szokott látogatóba jönni – jegyezte meg az orvos. – Úgy tudom, elszólította a kötelesség – mondta Miller arcátlanul. – Ma reggel legalábbis ezt mondta a telefonba. Azt mondta, néhány napig távol lesz, és megkért, hogy helyette is látogassam meg a nagynénémet. Elment. Nagyon különös. Rendkívül furcsa. Az orvos egy pillanatra határozatlanul hallgatott, majd hozzátette. Bocsásson meg egy percre, kérem. Millen látta, hogy az előcsarnokból hátra megy az egyik iroda helyiségbe. A nyitott ajtón átbeszélgetés foszlányait hallotta, amikor a doktor felhívta vinzer lakását. Valóban elutazott? Ma reggel? Néhány napra? Köszönöm, kisasszony, csak szerettem volna megbizonyosodni afelől, hogy valóban nem jön látogatni ma délután. A doktora helyére tette a kagylót, és visszament az előcsarnokba. Különös, mond úr olyan pontosan szokott megjelenni, mint az óraütés, amióta csak Fraulein Wendert behozták. Nos, ha még életben akarja látni, jobb, ha siet. A hölgy nagyon rossz állapotban van, tudja. Miller bánatos képet vágott. Ezt mondta a telefonba, hazudta. Szegény nénikém, ön, mint rokon természetesen tölthet vele egy kis időt. Mindazonáltal figyelmeztetnem kell, hogy már nagyon szétszórt és gyenge, ezért megkérem, legyen olyan rövid, amennyire csak lehetséges. A klinika egykor minden bizonyal magáház volt, amelyet csak később alakítottak át szanatóriummá. Az orvos átvezette Millert néhány folyosón, még végül megálltak egy beteg előtt. Itt fekszik, szólalt meg, majd csendesen becsukta Miller mögött az ajtót. Miller még hallotta a léptei távolodó neszét. A szobában félhamályúr uralkodott, és amíg a szeme hozzá nem szokott a függöny résén beszűrődő tompa fényhez, nem is vette észre az ágyon fekvő, összetöpörödött női alakot. Az asszony hátát párnákkal támasztották fel, de a hálóinge és ő maga is annyira sápadt volt, hogy valósággal beleolvadt az ágynemű közé. Szeme csukva volt. Miller titokban azt remélte, megtudhatja tőle, hogy hova tűhetett el a hamisító. Fraulein Wendel! suttogta, mire az asszony szemhéja megrebbent és kinyitotta a szemét. Kifejezéstelen tekintettel bámult rá, és Miller kételkedni kezdett abban, hogy egyáltalán felfogja-e, hogy ő itt van. Az asszony újra lecsukta a szemét, és összefüggéstelenül matyogott valamit. A riporter közelebb hajolt, hogy elcsípjen valamit a szürke ajka közül kiszűrődőt dünnyögésből. Az egésznek alig volt értelme. Az asszony valami helymet emlegetett, amiről Miller tudta, hogy egy bajor kisváros talán ott született. Azután mondott még valamit arról, hogy mindenki hófehérbe öltözött, milyen bájos, milyen bájos. Majd újra teljesen értelmetlen motyogás következett. Miller közelebb hajolt. Hall lengen Fraulein Vende! A haldokló asszony tovább motyogott. Millernek sikerült elkapni a szavakat. Mindenkinél ott volt az imádságos könyv és egy bokréta virág, Mindenki talpik hófehérben, micsoda ártatlanság! Miller nem fogta fel azonnal. tudatlan állapotában az asszony a saját első áldozását idézte fel. Millerhez hasonlóan a nő is hívő katolikus volt valaha. Fraulein Wendel, hallengem, engem! Ismételte meg minden remény nélkül. Az asszony újra kinyitotta a szemét és rátekintett, végigmérte a fehér csíkot a nyaka körül, a mellkasát borító fekete szövetet meg a fekete kabátot. Miller megdöbbenésére ismét lecsukta a szemét, és egész teste görcsbe rándult. Miller agódni kezdett. Már arra gondolt, hogy hívja az orvost. Akkor a lecsukott szemhéjak mögül egy-egy köncsebb gördült végig az asszony pergamentszerű bőrén. Az egyik keze lassan az ő csuklója felé tapogatózott a takarón, ahogy megtámasztotta magát az ágy szélén. Az asszony keze meglepő erővel, vagy csupán kétségbesettel ragadta meg az övét. Miller szeretett volna felállni és elmenni, mert meg volt róla győződve, hogy az asszonytól semmit nem fog megtudni Klaus Wintzerről, amikor ez tisztán és érthetően megszólalt. Áldj meg, atyám, mert védkeztem! Miller néhány másodpercig nem értette, de amikor végig pillantott magán, rájött, kivel tévesztette össze a fél az asszony. Két percig vívódott, mit tegyen, inkább itt hagyja az egészet és visszamegy Hamburgba, vagy lelke rajta tesz még egy utolsó próbát, hogy a hamisító révén jusson el Eduard Rosmanhoz. Újra előre hajolt. Gyonyjál meg leányom hallgatlak. A nő belekezdett. Fáradt, tompa hangon elmesélte az egész életét. Bajorország erdős vidékén volt kislány, ott született és ott is nőtt fel. 1910-ben látta meg a napvilágot, és emlékezett arra, hogy az apja elment az első háborúba, majd három évvel később megkeseredve, mérgesen tért haza 1913-ban, azok miatt, akik Berlinben kapituláltak. Emlékezett a 20-as évek elejének politikai zűrzavarára és a közeli Münchenben kirobbantott pucskísérletle, amikor egy Adolf Hitler nevű utcasarki bajkeverő meg akarta dönteni a kormányt. Apja később belépett ennek az embernek a pártjába, és mire ő 23 éves lett, a bajkeverő és pártja már maga volt a német kormány. Voltak nyári kirándulások a Német Leányegylettel, Azután egy titkárnői állást kapott Bajorország gaulej tereinél, és sokat táncoltak azokkal a jóképű fekete egyenruhás szőke fiatal emberekkel. Ő azonban magasra nőtt és csúnya volt. Csontos, szögletes testű, lófejű és kis bajuszka nőtt a felső ajkán. Gyér haját szoros konyba tűzve viselte, kitaposott cipőben és nehéz ruhákban járt. Amikor közel járt a harminchoz, már tudta, hogy nem fog férhezmenni, menni, mint a többi lánya faluban. 1939-ben már megkeseredett, gyűlölködő lény volt, amikor női őrként átvezényelték egy Rávensbrück nevű táborba. Beszélt mindazokról, akiket megvert és megkorbácsolt, beszélt a Brandenburgi lágerben töltött időkről, a hatalom és kegyetlenség napjairól, közben könnyek áztatták az arcát, és újjai görcsösen szorították Millert csuklóját, nehogy az undorodva távozzon, mielőtt mindent ki nem pakol. Mi lett a háború után? kérdezte lágyan Miller. A sodoródás évei következtek, az SS sorsára hagyta, a szövetségesek vadáztak rá. Konyhákon vállalt mosogatást, és az ütfacserek szállásain töltötte az éjszakát. Minzert 1950-ben ismerte meg egy oszna brükki szállodában, amikor az házat keresett magának. Akkor éppen pincérnőként dolgozott. Az a kis semleges nemű törpe végül megvette magának a házat, és házvezetőnői állást ajánlott neki. – Ez minden? – kérdezte Miller, amikor az asszony abba hagyta a történetet. Igen, atyám. Lányom, tudod, hogy nem oldozhatlak fel, míg valamennyi védkeret meg nem gyontad. Ez minden, atyám. Miller mély lélegzetet vett. És a hamis útlevelek, amelyeket a szökésben levő SS tagoknak készített a gazdát. Az asszony csendben volt egy darabig, és Miller már-már attól tartott, hogy elveszítette az eszméletét. Tud erről a dologról, atyám. Tudok róla. Nem én csináltam őket, mondta a nő. De tudtál róluk, tudomásod volt Klaus Winzer munkájáról. Igen. Alig halható suttogás volt a válasz. Elment. Eltávozott, szólalt meg Miller. Nem, nem mennel. Klaus nem hagynál engem. Visszajön. Tudod, hol van most? Nem tudom, atyám. Biztos? Gondolkodjál, lányom. El kellett menekülnie. Hova mehetett? A sokat szenvedett asszony feje lassan... Nemet intett a párnán. Nem tudom, atyám. Ha megfenyegetik, felhasználja a nyilvántartását. Nekem megmondta. Miller szimatot kapott. Lenézett az asszonyra, aki csukott szemmel feküdt, mint haludna. Milyen nyilvántartásról beszélsz, leányom? Még öt percig beszélgettek. Akkor kopogás hallatszott. Miller gyengéden lefejtette csuklójáról az asszony újjait, és menni készült. Atyám! A hang szinte könyörgött. Az asszony tágra nyílt szemmel meret rá. Áldj meg, atyám! Szinte parancsoló hangzott. Miller felsóhajtott. Ez már főben járó bűnnek számít. Remélte, hogy egyszer megérti valaki valahol. Kezét felemelve keresztet vetett. In nomine patris et fili, et spiritus sancti, ego te absolvo. Az asszony mélyet sóhajtott, becsukta a szemét, és elvesztette az eszméletét. Az orvos már várt odakint. Azt hiszem, elég volt már, közölte. Miller bólintott. Elaludt, mondta, de azért óvatosan hátra pillantott. Az orvos visszakísérte az előcsarnokba. Mennyi ideje van még hátra? kérdezte Miller. Nehéz volna megjósolni. Két esetleg három nap. Több nem igen. Nagyon sajnálom. Hát igen, de azért szeretném megköszönni, hogy lehetővé tette a látogatást. Az orvos kitárta előtt az ajtót. Doktor úr, volna még valami? Tudja, mi mindannyian katolikusok vagyunk a családban. Kérte, hogy hívjak hozzá papot. Az utolsó kenet. Megérti, ugye? Természetesen. Megkérhetném, hogy legyen rá gondja? Természetesen, felelte az orvos. Ezt nem tudtam. Még ma délután elintézem. És köszönöm, hogy szólt. Viszontlátásra. Már este felé járt az idő, erősen sötétedett, amikor Miller visszatért a Theodor Hoyce és a szálloda előtt húsz méternyire leparkolt a jaguárral. Átvágott az úttesten, és egyenesen a szobájába ment. Mackenzen két emelettel feljebb figyelte érkezését. A bombát a bőröngyébe rakta, és lement a földszintre, ahol előre kifizette a szobát reggelig, mondván nagyon korán kell majd indulnia. Kiment a kocsiához. Egy olyan helyre manőverezett, ahonnan egyaránt szemmel tarthatta a hotel bejáratát és a jaguárt, majd felkészült az újabb várakozásra. Ahhoz még túl sokan mászkáltak, hogy munkához láthasson, nem beszélve arról, hogy Miller bármelyik percben megjelenhetett. Ha még a bomba beszerelése előtt el akarna menni, Mackensen valahol a nyílt úton, Osnabrük közelében végez vele, és utána egyszerűen ellopja a táskáját. Ha Miller a szállodában éjszakázik, a bombát hajnal felé kell beszerelnie, amikor néptelen a környék. Eközben odafenn Miller lázasan igyekezett felidézni egy nevet. Tisztán látta maga előtt az illető arcát, a nevére azonban képtelen volt emlékezni. 1961 karácsonya előtt történt. A hamburgi területi bíróság sajtókabinjában üldögélve várta, hogy elkezdődjék az a tárgyalás, amely őt érdekelte. Még hallotta az előző tárgyalás végét. Egy kis, mennyétszerű ember állt a vádlottak padján, és az ügyvédje éppen enyhítést kért a számára, mondván, hogy éppen karácsony előtt történt az eset, és a vádlottnak felesége van és öt gyermeke. Miller emlékezett rá, hogy a közönség soraiban látta a vádlott feleségének fáradt, elgyötört arcát. Arcát a kezébe temette, amikor a bíró a védőügyvéd kérelmének helytatva csak 18 hónapi börtőre ítélte azt az embert. A vádbeszéd szerint ő volt Hamburg egyik legjobban képzett macósa. Két héttel később a réperbántól pár száz méternyire egy bárban iszogatott néhány alvilági ismerősével. Tele volt pénzzel, mert épp aznap kapta meg a honoráriumot egy nagy, képes cikkért. A helyiség túlsó végében egy asszony súrolta a padlót. Miller felismerte benne a két héttel korábban elítélt mackos feleségét. Hirtelen támadt nagylelkűségi rohamában, amelyet reggelre keservesen megbánt, egy százmárkás dugott az asszony kötén zsebébe és távozott. Januárban levelet kapott a hamburgi börtönből. Az írást alig lehetett kibetűzni. Az asszony biztosan megtudakolta a nevét a bárpincértől, és elmesélte a férjének. A levelet az egyik képes újságnak címezték, ahova írogatott néha. Ők továbbították az otthoni címére. Kedves Hermiller, a feleségem megírta, mit tett karácsony előtt. Én nem ismerem magát, és nem is tudom, miért csinálta, de szeretném nagyon-nagyon megköszönni. Maga egy rendes ember. Az a pénz nagy segítség volt Mártának meg a gyerekeknek karácsony új épp táján ha valaha is visszaadhatom a kölcsönt, csak szóljon. Tisztelettel. Mi is volt a levél végén? Koppel, ez az, Viktor Koppel. Miller imádkozott, hogy a kisember nehogy újrasitten legyen, majd előhalászta a telefonos noteszét. A telefont a térdére tette, majd neki látott, hogy sorra hívja barátait a hamburgi alvilágban. Fél nyolckor bukkant rá Koppelre. Péntek este lévén egy bárban ült a barátaival, Miller még a vúrlicert is hallotta a háttérből. Éppen a Beatles szeretném fogni a kezedet című számament, amelyet annyiszor játszottak már a télen, hogy Miller már majdnem belebolondult. Koppel némi rávezetés után emlékezett rá, meg a két évvel ezelőtt Mártának adott ajándékra. A hangján érződött, hogy már ivott. Az nagyon rendes dolog volt magától, Herr Miller. Nagyon rendes dolog. Figyelje rám! A Börtönből azt írta, ha tehet értem valamit, csak szóljon és maga megteszi. Emlékszik? Koppel hangján gyanakavás érződött. Igen, emlékszek. Hát most el kell egy kis segítség. Nem nagy ügy. Tudna rajtam segíteni? Még mindig gyanakvás csendült ki a hangból. Nincs nálam valami sok lóvé, Herr Nem kölcsönt kérek, felelte Miller. Még fizetek is, ha megcsinál valamit. Apró kis balhé. Koppel hallhatóan megkönnyebbült. Aha, értem már. Hogy ne persze, most hol van? Miller röviden elmagyarázta. A hamburgi állomáson ugorjon fel az első osznebürük vonatra. Az állomáson fogom várni, és még valami. Hozza magával a szerszámait. Nézze, Miller úr, én idegen pályán nem dolgozom. Oszna brükköt egyáltalán nem ismerem. Miller átváltott a Hamburgi slengre. Teljesen baba az ügy koppel. Üres kéró, tulaj elavélt, szajré meg doszt. Már összecsomagoltam, az nem lesz gond. Reggelire újra Hamburgban lesz egy rakás szajréval, és senki nem tud semmit. Az illető egy hétig nincs ide haza. A szajrét addig nyugodtan piacra dobhatja, az itteni zsaruk meg úgyis valami helybelire gyanakszanak majd. És az úti költségemmel mi lesz? kérdezte Koppel. Zsebből fizetek, ha ideért. Van egy vonat, ami kilenckor indul Hamburgból. Van egy teljes órája. Induljon, szaporán! Koppel mélyet sóhajtott. Hát jó, elkapom azt a vonatot. Millen letette a kajdlót, majd tizenegy órára ébresztőt kért a központostól. Letette a fejét és elszundikált. Odakin Mackenzen folytatta a vírasztást. Úgy döntött, ha Miller nem jelenik meg, akkor éjfélkor lát hozzá a dologhoz. Miller negyed kor kilépett a szállodából, átment a téren és bement az állomásra. Mackenzen meglepődött. Kikászálódott a Mercedesből és elindult, hogy megnézze az érkezési oldalt. Miller a peronon állt és egy vonatra várakozott. Erről a vágányról mikor megy legközelebb vonat? kérdezte Mackenzen az egyik vasutast. 11.33-kor, Münsterbe. Volt a válasz. Mackensen csendesen tűnődött azon, hogy vajon miért akar Miller vonatozni, mikor van kocsija. Nem sikerült megfejteni a talányt, ezért fogta magát és visszaült a kocsiába. 11.35-kor megtudta a megoldást. Az állomás bejáratánál megjelent Miller egy alacsony, rosszul öltözött emberrel, aki egy fekete bőrtáskát cipelt. Nagyon belemerültek a beszélgetésbe. Még csak az hiányzik, hogy Miller társaságot csődítsen maga köré. Mackensen káromkodott egyet. Ez megnehezíteni a munkáját. Rövidesen azonban megkönnyebbült, amikor a két férfi taxiba szállt és elhajtott. Úgy döntött, még vár húsz percet, azután neki kezd a jaguárnak, amely továbbra sem volt húsz méternél messzebb tőle. Évfélre már majdnem teljesen elnéptelenedhett a tér. Mackenzen egy ceruzalámpával és három apró szerszámmal a kezében kiszállt a kocsiból, és odament a jaguárhoz. Gyors pillantást vetett körbe, majd a kocsi alá hasalt. Tudta, hogy a teret borító latyakban másodpercek alatt átázik, bepiszkolódik az öltönye, de az legyen a legnagyobb baj. A kocsi alól felfelé világítva sikerült megpillantani a motortető zárszerkezetét. 20 percbe telt, mire ki tudta nyitni. A motortető két-három centire felpattant, amikor az ár kioldott. A munka végeztével egyetlen nyomással vissza lehet majd zárni. Legalább nem kellett feltörni a kocsit, hogy onnan nyissa fel a motorházat. Visszament a Mercedeshez és elhozta a bombát. Egy ember, aki egy autó motorjában matat, alig hívja fel magára a figyelmet, ha ugyan odafigyel rá valaki egyáltalán. A járókelők úgy is feltételezik, hogy a saját kocsiába bíbelődik. A kötöző drót és a fogó segítségével a motortér belső falához rögzítette a robbanóanyagot, éppen a vezető előtt. A robbanás egy méterre sem lesz Miller melkasától. A kioldó szerkezetet két darab drótól leresztette a földre. Visszacsúszott a kocsi alá, és a ceruzalámpa fényénél szemügyre vett az első felfüggesztést. Öt percen belül rátalált arra a helyre, amelyet keresett, és szorosan odadrótozta a szerkezet hátsó részét egy kereszt A két gumival szigetelt acéllemest, amelyet az izzó tartott távol egymástól, az első felfüggesztés merev, erős tekercs két menete közé préselte. Csak akkor mászott elő, amikor az egészet úgy rögzítette, hogy a szerkezetet az átlagos rázkódás nem tudta kimozdítani a helyéről. Úgy becsülte, hogy amikor a kocsi nagysebességnél először ütközik egy kiemelkedő felülettel vagy egy kátyunhajtát, s bal első kerék felfüggesztése erősen összenyomódik, ezáltal egymáshoz préseli az acéllapokat, amelyek előbb összetörik az izzót, majd zárják az áramkört. Amikor ez bekövetkezik, Millerből és a táskájából semmi sem marad. Végül Mackenzen összehajtogatta a robbanó és a kioldó szerkezetet összekötő, lazár lelógó drótokat, és szigetelő precízen a motortér oldalához rögzítette a kis tekercset, így nem fordulhat elő, hogy a földre érnek, és a súrlódástól esetleg zárlatot kap a szerkezet. Amikor végzett, lezárta a motortér fedelét. Azután visszaült a Mercedesbe, és elszúnyókát. Meg volt elégedve a munkájával. Miller azt mondta a sofőrnek, hogy a szár plácik vigye őket. Odaérve fizetett és elküldte a kocsit. Koppelnek volt annyi esze, hogy egész úton hallgasson, és csak akkor szólalt meg, amikor a taxit már elnyelte a sötétség. Remélem tudja, mit csinál Miller úr. Úgy értem elég fura, hogy riporter létére ilyen balhéba kezd. Nincs ok az aggodalomra, Koppel. Nekem csak egy pár dokumentum kell, amit a házban egy szépben tartanak. Engem csak az érdekel. Az összes többi a magáé, oké? Okay? Hát nem bánom de csak azért, mert magáról van szó. Essünk túl rajta. Van itt még valami, szólalt meg Miller. A házban van egy bentlakó cselédlány. Azt mondta, hogy üres, tiltakozott Koppel. Ha lejön, én meglépek, utálom az erőszakot. Várunk hajnali kettőig. Addigra úgy fog aludni, mint a bunda. Vinczer házához érve gyorsan körülnéztek, majd besúrrantak a kapun. Kikerülték a morvával felszólt kocsi és inkább az útmenti fűben mentek egy darabig, majd átvágtak a pázsiton, és a szobának tűnő szoba ablaka alatti bokrok között húzták meg magukat. Koppel eltűnt, mint egy szimatoló állat, hogy felderítse a terepet, magára hagyva Millert a táskával. Amikor visszatért, a fogaköz suttogta. A lánynál még mindig ég a villany, hátsó ablaka, tető alatt. Rágyújtani nem mertek, egy órán keresztül diderekbe ültek a bokrok kövér, örökzöld levelei között. Hajnali egykor Koppel újra felkerekedett és jelentette, hogy a lány szobájában kialudt a villany. Újabb 90 percig kuporogtak, majd Koppel megszorította Miller csuklóját, fogta a táskát, és a holdfényben átvágott a gyepen a dolgozó szoba ablakaihoz. Miller követte. Valahol egy kutya ugatott, és a távolban felcsikorogtak egy hazafelé tartó autógumiai. Az ablak alatti terület szerencséjükre árnyékban volt, mivel a hold még nem haladt el a ház felett. Koppel egy ceruzalámpával körbevilágította az ablak keretet, majd az alsó és a felső üvegtáblát elválasztó famentén mentén vizsgálódott vele. Az ablakot megbízható retesz zárta, de riasztó rendszernek nem látta nyomát. Koppel egy pillanatig a táskájában matatott, majd előhúzott egy tekelcs ragasztószalagot, egy nyeles tapadókorongot, egy töltőtől külsői üvegvágót és egy gumikalapácsot. Nagy szakértelemmel tökéletes körtmetszett az üvegre, valamivel a retesz alatt. A biztonság kedvért két csíkot ragasztott a korongra a ragasztószalagból úgy, hogy a végei az üvegtábla éppen maradt részéhez tapadtak. Megnyalta az előtte alaposan megnyálazott tapadókorongot, amelynek mindkét oldalán kilátszott egy kis darab az üvegből. Bal kezével a tapadókorong nyelét tartva egyetlen ütést mért a körrel határolt üvegfelületre. A második ütésre recsenést hallottak, és az üvegkorong megmozdult. Egy pillanatra mindketten dermette a hallgatóztak, de az ajra senki sem figyelt föl. Koppel még mindig fogta a tapadókorong nyelét, amelynek a végén ott volt a kimetszett üvegkorong. Most letépte a két ragasztó szalagcsíkot. Oda bent, vagy másfél méterre megpillantott egy vastag szőnyeget. Egy csukló mozdulattal befelé dobta a tapadókorongot, amely az üveggel együtt zajtalanul landolt a szőnyegen. A lyukon átnyúlva kicsavarozta a biztonsági reteszt, és felnyomta az alsó ablaktáblát. Olyan gyorsan bent volt, mint egy bolha. Miller valamivel óvatosabban követte. A Kinti Holdvilág után most teljes sötétség borult rájuk, de úgy tűnt, hogy Koppelnek ez egyáltalán nem okoz gondot. Maradjon csendben! súgta Millernek, aki mozdulatlannál merevedett, amíg társad csendesen becsukta az ablakot és összehúzta a függönyt. Koppel a bútorokat ösztönösen elkerülve átment a szobán, becsukta a másik helyiségbe vezető ajtót, és csak akkor villantotta fel a lámpáját. A fénykéve körbe járt a szobán, útjában megvilágítva az íróasztalt, a telefont. Egy fali polcot és egy süppedős karosszéket, majd végül megpihent egy vörös téglával körberakott, szép külsejű kandallón. Hirtelen Miller mellett bukkant fel. Ez csak a dolgozó szoba lehet. Ilyen helyiségből nem lehet kettő, de két kandalló sem. Hol az emeltjű, amelyik elmozdítja a téglákat? Nem tudom, mormogta vissza Miller, a tolvajtól ellesett mély hangon, aki viszont a saját kárán tanulta meg, hogy az ilyen dörmögés nehezen meghallani, mint a suttogást. Magának kell megtalálnia. Úristen, az évekig is eltarthat, dolgot koppel. Millert leültette egy székbe, és a lelkére kötötte, hogy le ne vegye kezéről a kötött hátú autós kesztyűt. Azután fogta a táskáját, és a kandallóhoz lépett. Odaérve egy fejpántot tett fel, és úgy erősítette bele az apró lámpát, hogy az előre világított. Centiméterről centiméterre tapogatta végig a téglákat. Érzékeny újjai bütyköt, bemélyedést, vagy üreges részt kerestek. Amikor ez nem vezetett eredményre, egy vékony pengéjű késsel keresgélte az árulkodó hasadékot. Fél négy volt, mire megtalálta. A penge két tégla között becsúszott egy hasadékba, és egy halkattanást lehetett hallani. Egy 60x60 cm-es rész úgy 3 cm-nyire kiugrott a téglafalból. Olyan ügyesen szerkeztették meg az álcázó téglákat, hogy szabad szemmel nem lehetett a négyzet alakú területet megkülönböztetni a környezetétől. Koppel lassan kinyitotta az ajtót, amelyet baloldalt hangtalanul mozgó acélpántok tartottak. A téglákat belülről egy acéltálcába ültették, ez volt az ajtó. Mögötte Koppel lámpája egy kisméretű faliszépet világított meg. A lámpát továbbra is a fején tartva egy stetoszkópot vett elő és a fülébe illesztette. Vagy öt percig csendesen szemlélte a négy számjegyű kombinációs zárat, majd odaillesztette a műszert, ahol szerinte a lamelláknak kellett lennie, és megmozdította az első gyűrűt. Miller három méterrel arrébb egyre idegesebben figyelte a műveletet. Koppel éppen ellenkezőleg, teljesen nyugodt volt, elmerülten és élvezettel dolgozott. Tudta, hogy ameddig mozdulatlanok, nem csinálhatnak olyasmit, ami miatt valaki esetleg idejön szaglásni. A behatolás, a járkálás és a távozás voltak az igazán veszélyes pillanatok. 40 percig tartott, Mire az utolsó lamella is engedett. Koppel gyengéden megnyitotta az ajtót, és Miller felé fordult. A fejére erősített lámpa sugara közben megvilant az asztal tetején álló két ezüst gyertyatartón és egy veretes, régi tubákos szelencén. Miller némán felállt, és odament Koppelhez. Kivette a lámpát Koppel fejpántjából, és bevilágította a széfbe. Látott néhány kötek bankjegyet, ezeket rögtön továbbadta a hálás tolvajnak, aki nem éppen halk függjentéssel nyugtázta a zsákmányt. A legfelső polcon csupán egyetlen dolog volt látható, egy vaskos barna dosszié. Miller kivette, felütötte és átlapozta a tartalmát. Negyven lap lehetett benne. Mindegyiken volt egy fénykép és néhány gépelt sor. A tizennyolcadiknál megállt és hangosan mondta. „Jóságoség.” Csend! sziszegte ellentmondás nem tűrve Koppel. Miller becsukta az aktát, visszaadta Koppelnek a, a lámpát és csak annyit mondott. Zárja vissza! Koppel visszacsukta az ajtót, és addig forgatta a gyűrűket, amíg azok vissza nem álltak eredeti állapotukba. Amikor elkészült, ráhajtotta a téglasort is, majd egy határozott mozdulattal megnyomta. Újabb hal kattanást hallottak, amint az ára helyére ugrott. A mackós teletömte a zsebeit pénzzel, mindzer négy legutóbbi útlevelének anyagi ellenértékével, és a két gyártyatartót meg a tubákos szelencét belesülyeztette fekete bőrtáskájába. A lámpát leoltva karonfogta Millert, úgy vezette az ablakhoz. Széthúzta a függönyt, és alaposan szemügyre vette a terepet. A pázsit elhagyatott volt, a holdat felhőt akarta el. Koppel csendesen felhúzta az ablakot, és táskástól mindenestől kiugrott, majd megállt, hogy bevárja Millert. Aztán lehúzta maga mögött az ablakot, és elindult a bokrok felé. Nyomában ott haladt Miller, aki pulóvere alá rejtette az irattartót. Már egészen a kapu közelében voltak, amikor kiléptek a bokrok közül, és már is az úton lépkedtek. Miller hirtelen futni szeretett volna. Sétáljon, oktatta Koppel természetes hangon. Sétáljon és beszéljen, mintha egy mulatságból tartanánk hazafelé. A pályaudvarig három kilométert kellett megtenniük, és már öt óra felé járt az idő. Az utcák nem voltak teljesen néptelenek, bár szombat volt, a német korán elő nemzet. Az állomásig senki sem állította meg őket. Hamburgba csak hétkor indult a vonat, de Koppel azt mondta, szívesen várakozik a büfében, majd felmelegíti magát egy kávéval, meg egy dupla viszkivel. Prima ismeró volt Miller úr, jegyezte meg elismerően. Remélem megkapta, amit keresett. Hát azt meg, válaszolta Miller. No, akkor hallgatunk, mint a sír. Isten vele, Miller úr. Az apró termetű betörő bicentett, és elindult a büfé felé. Miller is sarkon fordult, és átvágott a téren. Nem vette észre a leparkolt Mercedes-t, ahonnan egy fáradtságtól vörös, de pár figyelte. Ahhoz még túl korán volt, hogy a szükséges lépéseket megtegye, hát engedélyezett magának három óra alvást és kilenc-harmincra kért ébresztést. A telefon pontosan a kért időpontban csörgött. Miller kávét és harapnivalót rendelt, ami éppen akkor érkezett, amikor kilépett a forró zuhany alól. A kávé mellett nekiült az iratoknak. Az arcoknak talán a fele ismerősnek tűnt de a nevek semmit sem mondtak neki. Be kellett látnia, hogy a nevek teljesen közömbösek. A 18 lapot másodszor vette elő. A képen a férfi idősebb volt, a haja hosszabb, és sportos bajuszt takarta el a felső ajkát. A fülei azonban nem változtak. Az arcnak ez a része jellemzi legjobban a tulajdonosát, általában mégis ácsiklanak fölötte. Változatlan volt a keskeny orcimpa, a fejtartás és a savószín szempár is. A nép teljesen átlagos volt. Miller figyelmét inkább a cím ragadta meg. Az irányítószám alapján a belvárosban lehetett, és ez valószínűleg egy bérházban levő lakást jelent. Valamivel tíz óra előtt felhívta a lapon megnevezett város információs szolgálatát. A megadott cím alatt lakó házgondnokot kereste. Hazardírozott, de a dolog bevált, mert valóban bérház volt méghozzá a méregdrága fajtából. Felhívta a gondnokot, akinek elmesélte, hogy már többször is hiába hívja az egyik lakót, ami azért is különös, mert az illető maga kérte, hogy az adott időpontban jelentkezzen. Talán a gondnok úr tud segíteni. Lehet, hogy elromlott a telefon. A vonal másik végén beszélő férfi rendkívül segítőkész volt. Az igazgató úr bizonyára a gyárban van, vagy esetleg vidéki hétvégi házában. Hogy melyik gyár? Természetesen a sajátja, a rádiógyár. Ó, hát persze, hogy én mennyire feledékeny vagyok, mondta Miller, s azzal letette a kajlót. Az információtól megtudta a számát. A lány, aki felvette a kagylót, tovább továbbkapcsolta a főnök titkárnőjéhez. Az közölte vele, hogy az igazgató úr a vidéki házában tölti a hétvégét, és csak hétfő reggel érkezik haza. A hétvégi ház telefonját nem adta meg. Magánügyben nem adhat felvilágosítást. Miller megköszönte, és lerakta a kajlót. Végül egy régi kapcsolatától az egyik neves hamburgi lap kereskedelmi és ipari ügyekkel foglalkozó tudósítójától kapta meg a rádiógyáros hétvégi házának címét és telefonszámát. A cím megvolt a saját címkönyvében is. Miller csak ült és bámult. Nézte az új nevet és a jegyzetömbjére firkantott címet. Eszébe jutott, hogy már hallott az illetőről, a Rúrvidék egyik nagyiparosáról, sőt még az általa gyártott rádiókészülékeket is látta az üzletekben. Elővette a térképet, és megkereste a magánbirtokon álló villát, vagy legalábbis azt a néhány falut, amelyek a körzetében helyezkedtek el. Már elmúlt dél, amikor a csomagjaival lement a földszintre és kifizette a számláját. Farkas volt, ezért a csomagjait a halba hagyva, diplomata táskájával a kezében betört a szálló éttermébe, és megvendégelte magát egy pompás bélszínnel. Evés közben úgy határozott, hogy még a délután folyamán megteszi a hátra levő és majd másnap reggel néz szembe ellenfelével. A Ludwigsburgi K. bizottság ügyészének a magántelefonszámát tartalmazó papírszeletet még mindig magánál horta. Felhívhatta volna, de azt akarta, sőt, eltökélt szándéka volt, hogy először ő nézze Rosman szemébe. Attól tartott, ha este hívja, talán nem találja otthon az ügyészt, amikor neki esetleg fél órán belül lenne szüksége egy rendőrosztagra. Vasárnap éppen olyan jó lesz, majd akkor fölhívja. Két óra felé járt az idő, amikor végül kilépett az utcára. A bőröngyét a csomagtartóba tette, a jobb első ülésre odadobta a diplomatatáskáját, és a volán mögé ült. Nem vette észre, hogy egy Mercedes követi oszta határáig. A háta mögötti kocsi vele együtt hajtott fel az autópályára, néhány másodpercre megállt, miközben a Jaguar egyre növelve sebességét elrobogott délfelé. A Mercedes húsz méterrel odébb lehajtott a főútról, és visszament a városba. Mackensen egy útmenti telefonfülkéből hívta a werwolf Nürnbergben. Elindult, közölte főnökével. Éppen most láttam, hogy elszágult déli irányban, mint akit az ördög sarkantyúz. Az ön kis szerkezete is vele van? Mackensen elvigyorodott. Vele bizony. Ott lapul az első kerék felfüggesztésén. Ötven kilométeren belül miszlik berepül. Nem lesz ember, aki azonosítani tudná. – Kiváló! – dorombolta békülékenyen a nőbergi férfi. – Kedves kamerád, ön biztos a fáradt, Menjen vissza a városba, és aludjon egy jót. Mackenzenek nem volt szüksége újabb biztatásra. Szerda óta egyetlen éjszakát sem aludt végig. Miller túljutott az első ötven kilométeren, és még további százon. Mackenzen figyelmét ugyanis elkerülte valami. A kioldó szerkezet minden bizonyal zárta volna az áramkört, ha egy átlag európai autó lágy rugói közé illeszti. A Jaguar azonban egy angol gyártmányi sportkocsi volt, sokkal keményebb rugózással. Amikor Frankfurt felé száguldott, a rázódástól egy kisé valóban összepréselődött az első felfüggesztés rugózása, és a két fémlap szilánkokra zúzta a közéjük illesztett izzót. Az elektromosan töltött két pólus azonban nem érintkezett egymással. Az ötyögős úton sokszor szinte egy milliméter sem volt közöttük. Miller nem is sejtette, milyen halálos veszélyben forog, miközben alig három óra alatt rendre maga mögött hagyta Münstert, Dortmundot, Wetzlárt, Homburgot és Frankfurtot. A várost körülvevő gyűrűn tovább haladva Königstein és a taunus hegység vad hóborította rengetege felé kanyarodott el.